בעזרת השם, יקוטי מוהרן קמא, תורה א. בעזרת כל העליון אשר שמיים וארץ קנה, ונתן לנו את תורתו ממדבר מתנה, נתחיל להדפיס חידושים נפלאים ונוראים על מאמרי רבא ברברה בזכות זה נזכה לעלות לציון ברננה אל קריית מלך דוד חנה. א. אשרי את פנימי דרך ההולכים בתורת השם. דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. ואכן, מהחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני, הן בגשמי. כי עכשיו בעוונותינו הרבים חן כן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל כי התורה נקראת איילת העבים ויעלת חן שמעלה חן על לומדיה ועל ידי זה נתקבלין כל התפילות והבקשות. כאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם מטבח על ידי אותו הדבר כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב חוכמת אדם תאיר פניו. וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבכורה שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב ראשית חוכמה. וזה בחינת ויעכבני זה פעמיים, בתרגום מול כלוס, חכמני. וזה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. וזו בחינת ואורך צדיקים כאור נגה, הולך ואור עד נכון היום. זו בחינת ח', לשון חיות. כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר. כמו שכתוב, החוכמה תחיה. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נ', שהוא בחינת מלכות. כמו שכתוב, לפני שמש, ינון שמו. ויש רש"י, לשון מלכות. וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש. וזה בחינת מלכות, דלת לה מגרמה כלום. אלא מה שמקבלת מנחת, החטא, שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש כנעד. ונשא הרא הלבנה כאורה חמה. אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה בחינת עשיו, שביזה את הבכורה. כמו שכתוב, ויהי ואזעשיו את הבכורה, דהיינו הסכר כנ"ל, בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. וזה בחינת מלכות הרשעה, בחינת לבנה בסטרא אחרא, שעליה נאמר וחפרה לבנה וכו'. וזה בחינת יצר טוב ויצר הרע, כי יצר טוב נקרא מסכן וחכם, בחינת מלכות. שיהי בחינת פניה ודלה, דלת לה מגרמה כלום, כי אימא שמקבלת מחכמה. בעת שערה נקרא מלך זקן וכסיל, בחינת מלכות דסית ראכה, שאין החפצה וחכמה ושכל, בחינת לא יחפות כסיל ותמונה וכולי כנ"ל. וצריך כל אחד ייתן כוח לבחינת מלכות דקדושה, להתגבר על מלכות דסית ראכה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. ועל ידי מה נותן כוח למלכות הקדושה? על ידי התורה שהוא עוסק בכוח. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה שם, לעולם ירגיז וכולי, יהיה אז אבנותיו ועם לאו יעסוק בתורה. וכמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, אם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש. כי הידי התורה נותן כוח למלכות וקדושה, ואזי מקבל את המלכות, שהיא בחינת נון, חיות מן החוכמה, שהיא בחינת חטא, ונתחבר ונתקשר החטא והנון, ונעשה אור הלבנה כאור החמה, וכשזה קם זה נופל, ואזי נופל ונתבטא למלכות הרשעה, כמו שכתוב, כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. היינו, על ידי דרכי השם, היינו התורה, על ידי זה הצדיקים שדבקים במלכות וקדושה, הם מתחזקים ומקבלים כוח על ידי זה. ופושעים ייכשלו בה מבחינת מלכות הרשעה, מבחינת עץ הרע, שנופל ונכנע על ידי התורה כנ"ל. ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. כי עיקר מה שאין מתקבלים הבקשות, ומחמת שאין לה דברים חן, והן נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו. כאילו אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו. מחמת שאין לה מבקש חן שיכנסו הדברים בליבו של זה שמבקשים ממנו. אבל על ידי התורה, שעל ידי זה נתחברין ונתקשרין ענון וחטא כנ"ל, ונעשה חן, ועל כן נקראת התורה יעלת חן, ואזי זוכר יש את דבריו עם דברי חן, ואזי נתקבלין דבריו ובקשותיו, כמו מי שמדבר דברי חן, שנכנסין הדברים בלב המתבקש, דהיינו זה שמבקשים ממנו. זה בחינת תו, היינו, על ידי שנתחברו ונתקשרו החטא והנון, נעשה בחינת חן, על ידי זה נעשה בחינת תו. שהוא לשון חקיקה ורשימה, כמו שכתוב, והטביתה תו, כי על ידי החן נחקק ונרשם מקום בלב המתבקש לקבל הבקשה, כי על ידי החן התקבלו דבריו. נמצא שבחינת החן חקק מקום בלב זה שמבקשים ממנו, כדי שיכנסו דבריו בלבו ויקבל בקשתו, והחקיקה ורשימה זה בחינת תו כנ"ל. וזהו דברי חכמים בנחת נשמעים, נחת די כא. היינו, בחינת חן הנ"ל, ועטב הנ"ל, ועל ידי זה נעשה אותיות נחת, ואז נשמעים דבריו ונתקבל בקשתו כנ"ל. ועל כן יעקב, שהוא בחינת השכל כנ"ל, על כן זכה לכן, כמו שכתוב, כי חנני אלוקים, וכו'. ועל כן ברך את השבטים בכן, כמו שכתוב, לילדים אשר חנן וכולי. ובנימין לא היה אז, ועל כן ברכו יוסף בכן, כמו שכתוב, אלוקים יחונך בני. ודווקא יוסף היה יכול לברכו בכן, כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב, כמו שכתוב, אלה תולדות יעקב ויוסף, כי הוא היה עיקר תולדותיו, כי יעקב ויוסף כחד אחשיבה. ועל כן נאמר ביוסף, בכור שורו הדר לו. בכור ובחינת השכל כנ"ל, וזהו שורו, לשון הסתכלות, כי צריכין להסתכל בהשכל שיש בכל דבר כנ"ל, וזהו הדר לו, תרגם אונקלוס זיבלה, בכל דבר, אפילו וחושך, להסתכל על השכל שיש שם בכל דבר, הוא מקרב אותו לה' יתברך. זה פירוש מה שאמר רבא ברברה חנא. אי גאלה דמטבה לספינתא, מתחזה כי תוציא תדנורא חיוורת ברישה. ריש רשבם, אש לבנה ומלאך מזיקו. ומכינן לבעל ותא דחקי כלה אשר אכה. גאלה הוא העצר הרע. דמטבה לספינתא הוא החן והחשיבות, לשון ספון וחשוב. כי עץ הרע רוצה להטביע ולהשפיל חס ושלום מבחינת החן והחשיבות של ישראל, מבחינת מלכות וקדושה. ומתחזה כי צוציתא דנוע חיברת ברישא, כי מתחילה העץ הרע מתלבש עצמו במצוות, ומטעה את האדם כאילו מסיתו לעשות מצווה. וזו מבחינת צוציתא דנוע חיברתא, אש לבנה, אף על פי כן מלאך מזיק ומכינן לבעל ותא דחקי קלה עקב וכו', היינו, שעיקר הכנעתו של העץ ההרע הוא על ידי התורה, שהיא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והתורה היא בחינת ו, כהלוחות אורכן ו ורוחבן ו, וזוהי בחינת על ותא, דהיינו מקלות, דחקי קלה עקב וכו', היינו שמות, בחינת התורה שהיא בחינת ו, והו הוא צורת מקל. והיא כולה שמותיו של השם נדבך. היינו, שהתורה הקדושה היא מכניעה את היצר הרע שרוצה לעשות את האדם משוגע ממש, חס ושלום, כי בעל עבירה הוא משוגע. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם בברכה, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. וכמו שהמשוגעים צריכים להכותם ולשום עליהם שמות, כמו כן ממש התורה שעוסקין ובחינת מקלות ושמות שבזה מכין ומכניעין את העץ הרע ומגרשים מן האדם את השיגעון והרוח שטות שנכנס בו בחינת ומכינן לבעל ותדרכה כי כלי שמות וכולי כנ"ל וזהו אשרי תמימי דרך אשרי לשון הסתכלות תמימי דרך בחינת ויעקב אישתם שהוא בחינת השכל כנ"ל היינו לזכות להסתכל על השכל שיש בכל דבר שהוא בחינת יעקב אשתם זה זוכין על ידי התורה וזהו ההולכין בתורת השם כי על ידי שלומד תורה בכוח על ידי זה נותן כוח למלכות בקדושה בחינת נון לקבל מן השכל שהוא בחינת חטא ואז הי נעשה חן ונתקבלים דבריו כנ"ל ואז הי נתעלה החן והחשיבות של ישראל וכל התפילות והבקשות נתקבלים